פרק כ"ח. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון, נדב ואביהו אל עזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וחיתונת תשבץ מיץ נפט ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי והם ייקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש ועשו את האפות זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב. שתי חטפות חוברות, יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. וחשב עפודתו אשר עליו, כמעשהו ממנו יהיה, זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני ושש מושזר. ולקחת את שתי אבני שוהם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. מעשה חרש אבן פיתוחי חותם, תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות משבצות זהב תעשה אותם. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד. אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. ועשית משבצות זהב, ושתי שרשרות זהב טהור, מגבלות תעשה אותה מעשה אבות, ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות. ועשית חושן משפט מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשנו. זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו. רבוע יהיה כפול, זר את אורכו וזר את רוחבו. ומלא תבוא מלואת אבן, ארבעה טורים עוון, טור אודם, פיתדה וברקת, הטור האחד. והטור השני, נופך, ספיר ויהלום. והטור השלישי לשם שמו, שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש ושוהם וישפה משובצים זהב יהיו במילואותם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, שתמעשרה על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו, תהיינה לשני עשר שבת. ועשית על החושן שרשות גבלות מעשה אבות זהב טהור, ועשית על החושן שתי טמאות זהב, ונתת את שתי הטמאות על שני קצות החושן, ונתת את שתי עבותות הזהב על שתי הטמאות אל קצות החושן, ואת שתי קצות שתי העבותות תיתן על שתי המשבצות, ונתת על כתבות האפות אל מול פניו, ועשית שתי טמאות זהב, ושמתה אותם על שני קצות החושן, על שפתו, אשר אל עבר האפוד, ביתה. ועשית שתי טבעות זהב, ונתת אותם על שתי חטפות האפוד, מלמטה ממול פניו, לעומת מחברתו, ממעל לחשב האפוד. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד, ולא ייזך החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני אדוני תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על לבו לפני והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה אורג כפי תחרה יהיה לו, לא יקרע. ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן, ותולעת שני על שוליו סביב, ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת. ונשמע קולו ובאוהו אל הקודש לפני אדוני, ובצאתו ולא ימות. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו פיתוחי חותם, קודש לאדוני, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל, לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד, לרצון להם לפני אדוני. ושיבצת הקטונת שש, ועשית מצנפת שש, ואבנת תעשה מעשה רוקם. ולבני אהרון תעשה חתונות, ועשית להם אבנתים, ומקבעות תעשה להם, לכבוד ולתפארת. והלבשת אותם את אהרון אחיך, ואת בניו איתו, ומשכת אותם, ומילאת את ידם, וקידשת אותם, וכיהנו לי. ועשה להם מכנסי בד, לכסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו. והיו על אהרון ועל בניו, בבואם לאוהל מועד, ובגשתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו ומתו, חוקת עולם לו לא, ולזרעו אחריו.